Шичитання читамріта, мадьяліва, глава 17. Подорож Господа до Вріндавана. Шила такур в Амріта Провагабаші наводить подальший огляд 17 глави, відсвяткувавши Радхаятру, ший і ший читанні Магапрабу, вирішив піти до Вріндавана. Шейраманандарай та Сурубта Мадаргосамі вибрали брамана, якого звали Балабадра Батачаря, щоб він особисто слугував ший Махапрабу. Магапрабу. Рано вранці, до схід сонця, Господь вирушив до міста Кадак. На півдні від Кадака він увійшов у глухий ліс. Він натрапляв на тигрів та слонів і спонукав їх повторювати Магаман Тругари Кришна. Коли йому траплялось по дорозі село, він збирав милостиню і добував трохи рису та овочів. Якщо села по дорозі не було, він готував рис, який залишався, і збирав у лісі шпинат. Шичатані Магапрабу був дуже задоволений поведінкою Балабадри Батачарі. Так Господь минув джунглі Джариканди і нарешті дістався Варанасі. Умившись у манікарнакагаті у Варанасі він зустрів Тапанамішу, що відвів Господа до себе додому і шанобливо надав Господу зручні умови для життя. У Варанасі Шичатані Магапрабу служив також Вайдя Чандрашекар, давній друг Господа. Побачивши поведінку Шичатані Магапрабу, один Магараштрійський брамана розповів про це Кашананді Сарасваті, лідеру Санясі Маєваді. Пракашананда висунув проти Господа всілякі звинувачення. Магараштрійський браман дуже засмутився цим і розповів про це Шичатані Магапрабу, запитуючи, чому Санясі Маєваді не промовляють святого імені Кришне. Шичатані Магапрабу відповів, що вони блюзніри і з ними не слід спілкуватись. Так Господь дав брамані свої благословення. Даліше, читання Магапребу, минув праяк і прийшов до Матури, де пообідав у домі Санорія Брамани, учня Мадавендрипурі. Господь благословив Брамана, пообідавши в його оселі. Потім Господь відвідав дванадцять лісів Вріндавана, і його наповнили почуття великої екстетичної любові. Обходячи Вріндаванські ліси, Господь слухав щебетання папуг та інших птахів. Вірш один. Гадчан Вріндаванам горов, в'ягреб гайна, каганване, матан гондритян, Відаде Кришна Джалпіна. Ідучи до Вриндавана через ліс Джариканда, Господь шичатані Магапрабу, змусив усіх тигрів, слонів, оленів та птахів повторювати магамантру Гарі і танцювати. Всі ці звірі були охоплені екстатичною любов'ю. Джая Джая Горачандра, Джая Нитянанда, Джай Двайта Джая Гора Бактавринда. Хвала, хвала ший читані Махапрабу. Хвала, хвала Господу Нітянанді. Хвала, хвала Адвайтачандрі. Хвала, хвала всім відданим Господа. Коли надійшла осінь, ши, читані Махапрабу, вирішив іти до Вріндавана. Він лишився на одинці з Раманандою Раєм та Сарупою Дамадаром Госвами і став радитись із ними. Господь попрохав Раманандараю та Схаруподамодарого самі допомогти йому вирушити в путь до Вриндавани. Ширича Дані Магапребу сказав, «Я піду завтра в досвіда, щоб ніхто не знав, і піду через ліс. Я не братиму з собою нікого, піду сам. Якщо хтось захоче піти зі мною, будь ласка, зупиніть його. Я не хочу, щоб зі мною хто-небудь йшов. Будьте ласкаві, щиро дайте мені свій дозвіл і не журіться. Якщо ви будете щасливі, я, йдучи до Вріндавана, теж буду щасливий. Почувши це, Раманан Дарай і Сороб Дамодара Гусамі відповіли. Дорогі Господи, ти цілковито незалежний, а що ти не залежиш ні від кого, ти зробиш усе, чого забажаєш. Дорогі Господи, вислухай, будь ласка, одне наше прохання. Ти вже сказав, що черпатиме щастя у нашому щасті. Це твої власні слова. Якщо ти милистово погодишся виконати одне лише прохання, ми будемо дуже і дуже щасливі. Господи, будь ласка, візьми з собою одного хорошого брамана. Він збиратиме для тебе милостиню, даватиме тобі просад і нестиме дорогою твій глек з водою. Коли ти йтимеш через джунглі, там не буде браманів, у яких ти міг би обідати. Тому, будь ласка, дозволь, щоб з тобою пішов хоча б один чистий браман. Що читання Магапрабу сказав, «Я не візьму з собою нікого з своїх супутників, бо якщо якогось виберу, решта страждатиме». Це має бути цілком нова людина, і він повинен мати вмиротворений розум. Якщо можна знайти таку людину, я погоджусь узяти його з собою. Пояснення. Раніше, коли Шичатані Магапрабу пішов до Південної Індії, з ним пішов браман Кала Калакришнодас Кала впав жертвою жіночої спокуси, і Шичатані Магапрабу довелось рятувати його з рук циганів. Тому тут Господь каже, що хоче нову людину із вмиротвореним розумом. Того, чий розум не невмиротворений, збуджують всілякі потяги насамперед статеве бажання, навіть якщо він буде в товаристві читання Махаправу. Така людина стане жертвою жінок і впаде навіть у товаристві Верховного Бога особи. Має така сильна, що навіть Верховний Бог не може захистити того, хто не має твердої рішучості не падати. Верховний Господь і Його представник завжди хочуть захистити людину, але вона повинна скористатися з їхнього особистого товариства. Якщо людина вважає Верховного Бога особу чи Його представника за звичайну людину, вона неодмінно впаде. Тому що читання Махапрабху не хотів, щоб його супроводжував хтось подібний до Кала Кришнадаса. Він хотів людину рішучих намірів, яка б мала вмиротворений розум і яку б не поривали сторонні бажання. 15. Тоді Сварабдамодар сказав Ось Балабадра Батачар'я, що тебе сильно любить Він чесний, обізнаний, вчений і має високу духовну свідомість Пояснення Швичатані Магапрабу хотів якусь нову людину Не таку як Калакришнадас, що міг понадитись на жінок Тому Сварабдамодар відразу назвав нового брамана, якого звали Балабадра Батачар'я Шрі Мадарго самі ретельно вивчив цю особу і побачив, що він має велику любов до Шрі читані Махаправу. Він не тільки любив Господа, але був також добре освічений і чесний. Він не був двоєдушний і мав високий рівень свідомості Крішни, як каже бенгальське прислів'я «Аті Бакті Чори Ралакшан» – надмірна люб'язність ознака злодія. Той, хто має себе за великого відданого, але в розумі думає про щось інше двоєдушний. Недвоєдушну людину називають саду. Сарубдамодар відразу зазначив, що Балабадра Батачар'я цілком достойний супутник Господу, бо він обізнаний вчений, простосердий і великий віданий ширі Кришне читання Магапрабу. Також він мав високий рівень свідомості Кришни, отож його визнали гідним супроводжувати Господа в ролі особистого слуги. У 14 і 15 віршах вжито слова снігда дуже вмиротворений, і суснігда люблячий. І такі самі слова можна знайти у Шимад 1.1.8. Бруюх снігдася шишся гураво гухям апюта. Учень, що має щиру любов до свого духовного вчителя, за його благословеннями здобуває все потаємне знання. Шіла Шідарасамі в коментарі вказує, що слово «снігдася» означає прямо Слово «премилата» означає той, хто має велику любов до свого духовного вчителя. 16. Ще на початку він прийшов з тобою з Бенгалії. Він має бажання піти і побачити всі святі місця прощі. Крім того, ти можеш взяти ще одного брамана, що буде прислуговувати по дорозі, і дбатиме про їжу для тебе. Якщо ти візьмеш із собою ще його, ми будемо дуже щасливі. Якщо через джунглі з тобою підуть двоє чоловік, тоді вже Певно, ніяких труднощів чи незручностей не буде. Другий браман може нести твій одяг і глек з водою, а Балабадра батачар'я збиратиме милостиню і готуватиме для тебе. Отже, Сирій читання Магапрабу погодився на прохання свого Дамудари Пандіта взяти з собою Балабадру Батачарю. Ще з вечора Читані Магапрабу відвідав Господа Джаганату і взяв його дозвіл. А ранок Господь піднявся і відразу ж вирушив у дорогу. Ніхто його не бачив. Господь пішов, а віддані, не побачивши його рано вранці, дуже розхвилювались і кинулись його розшукувати. Коли віддані шукали Господа, Сфрубна Модар зупинив їх. Тоді всі заніміли, зрозумівши намір читання маправу. Господь не пішов битим шляхом, по якому йшли всі люди, а обрав замість того обхідну дорогу. Залишивши по праву руку місто Катак, він увійшов у ліс. Коли Господь йшов безлюдним лісом, Повторюючи святе ім'я Кришне, тигри та слони на Його появу сходили з дороги. Коли Господь у великому екстазі йшов через джунглі, йому траплялися зараї тигрів, кабанів і стада слонів та носорогів, і Господь проходив прямо через них. Балабадра Бадачаря дуже боявся їхньої появи, але під пливом, серед читання Магапрабу, усі звірі перед ним розступалися. Одного дня на дорозі якої йшов, серед читання Магапрабу, лежав тигр, і Господь, ідучи в любовному екстазі, стопою доторкнувся до тигра. Господь сказав «Повторюй святе ім'я Кришне». Тигр відразу ж підскочив і почав танцювати, повторюючи «Кришна, Кришна». Іншого дня, коли Срій, читання Магапрабу, омивався у річці, на водопі прийшло стадо шалених слонів. Коли Господь, омившись, шепотів мандру Гайтрі, слони прийшли перед нього. Господь хлюпнув на слонів водою і попрохав їх повторювати ім'я Кришне. Пояснення. Сричатані Магапрабу – це верховний богособа, що грає роль дуже великого піднесеного відданого. Відданий на рівні Махабагавати не розрізняє між друзями та ворогами. На цьому рівні він усіх бачить, як слух Кришни. У Багабадгіті 5.18 сказано «Віддявіна есампанний браманега гавіастяні шунічайва швапакеча пандіта Самадаршина. Смирений мудрець завдяки істинному знанню однаковими очима дивиться на вченого і скромного брамана, корову, слона, собаку та собакоїда – парію. Магабагавата, маючи великі знання і високий рівень духовної свідомості, не бачить різниці між тигром, слоном і великим вченим. Доказом високого рівня духовної свідомості є безстрашність. Людина такого рівня ні на кого не тримає лихого і завжди служить Господу на кожну живу істоту бачить, як вічно невід'ємну частку Господа, що служить відповідно до своїх можливостей, виконуючи волю Верховного Господа. Кришна підтверджує в Бхагавад-гіті 15.15 «Я перебуваю в серці кожного, і пам'ять, знання та забуття походять від мене». Магабагават знає, що Кришна в серці кожного. Кришна диктує живій істоті а вона виконує його вказівки. Кришна в серці тигра, слона і кабана. Тому Кришна каже їм: «Це "Цей Махабагавата, будь ласка, не зачіпай його". Як же тут тварина проявляє злобу до такої великої особи? Неофіти і навіть ті, хто досяг деякого рівня у відданому служінні, не повинні імітувати Махабагавату. Вони повинні тільки йти його стопами. Є два слова: анукар імітувати і анусар, і «анусар» і намагатися йти вслід. Ми не повинні намагатись копіювати дії Магабагавати чи Шиї Читані Магабраву. Всі свої зусилля треба докладати до того, щоб іти їхніми слідами відповідно до своїх можливостей. Серце Магабагавати цілковито вільне від матеріального забруднення, тому він може стати дуже дорогим навіть хижим звіром, як оце тигри чи слони. Насправді Магабагават ставиться до них як до своїх близьких друзів. На цьому рівні немає і мови про злобу. Коли Господь йшов лісом, він перебував в екстазі, вважаючи ліс за вріндаван. Він просто шукав Крішну. 32. Сейчала біндукана, лаге сей Кришна, Кришна, коге Примана Чегай. Ті слони до чиїх тіл доторкнулась, вода, якою бризнув Господь, починали повторювати Кришна, Кришна, і в екстазі співати й танцювати. Деякі зі слонів упали на землю. А деякі в екстазі заревли. Дивлячись на це, балабадра батачар'я дуже дивувався. Іноді зши читання магапрову, ідучи джунглями, голосно співав. Чуючи його милозвучний голос, навколо нього збирались всі олениці. Чуючи прекрасні звуки голосу Господа, олені по обидва боки йшли за ним. Пестячи їх, Господь зачудовано продекламував вірша дан няс ма му да ма та йо пі а ка р <говори> там са сара а пу джам да ду ру ві Благословенні ці всі нетямущі олені, бо вони прийшли до сина Магараді-нанди, що вбраний у пишній строї і грає на флейті. Насправді, як олениці, так і олені поклоняються Господові поглядами. Повними любові та ніжності. Це вірш із Шимадбагватом 10.21.11, який промовили Гопі Вріндавана. Коли Ший Читання Магапрабу ішов через джунглі, підійшло 5 чи 7 тигрів. Приєднавшись до оленів, тигри пішли слідом за Господом. Побачивши тигрів та оленів, що йшли за ним, Ший Читання Магапрабу відразу ж згадав про землю Вріндавана і почав декламувати вірша, який описує трансцендентну природу Вріндавана. «Ятранай мрігадая, Вриндаван – це трансцендентна обитель Господа. Там немає голоду, гніву чи справи. Хоча від природи люди і хижаки ворогують між собою, там вони живуть у трансцендентній дружбі. Це слова з Чимат Багаватам 10, 13, 60. Господь Брама викрав друзів-пастушків та телят Кришни і, приспавши, заховав їх. За якусь мить Брама повернувся, щоб побачити, що сталося з Крішною. Коли він побачив, що Крішна й далі занурений в розваги зі своїми друзями-пастушками та телятами, ніби нічого й не сталося, Господь Брама віддав належне трансцендентному багатству Вріндаан. Кришна, Кришна, Кого, корі боліла, Кришна, Кой в'ягра, мріга начите лагіла. Колиший читання Магапрабу сказав, повторюйте Кришна, Кришна, тигри та олені почали повторювати Кришна і танцювати. Коли всі тигри та олениці почали танцювати і стрибати, Балабадра Батачар'я дивився на них і не міг отямитися від подиву. Тигри та олені почали навіть обійматися і цілуватись, дотуляючись мордами. Побачивши це комедне видовище, Шича Таню Махапрабу став усміхатись. Кінець кінцем він облишив тварин і пішов далі своєю дорогою. Побачивши Шича тані Махапрабу, всяке птаство разом із павичами пустилось і танцем та співом у слід за Господом. Усі птахи божеволіли від святого імені Крішни. Коли Господь вигукував гарібову дерева, Таліани, чуючи його, приходили в захват. Пояснення. Голосне повторення Магамантри Гарі Кришна таке могутнє, що може сягнути слуху дерев таліан, що вже й казати за тварин та людей. Якось швидше Тані Магапрабу запитав Гарі Дасу Такора, як можуть досягнути звільнення дерева та інші рослини. І Гарі Дас Такор відповів, що «Голосне повторення Магамантри Гарі Кришна дає благо не лише деревам та іншим рослинам, але й дрібним комахам і всім іншим живим істотам. Тому не слід дратуватися, коли хтось голосно повторює Гари Кришна, бо це дає користь не лише тому, хто повторює, але й тому, кому випадає це чути. Так усі живі істоти в лісі Джариканда, як рухомі, так і нерухомі, шаленіли, почувши темі господа Кришне, з вуст, ший, читання, мабраву. Пояснення. Величезний ліс Джариканда покриває великий терен, що містить Атагадо, Ден, Канало, Ангулу, Лагару, Киянджагаду, Бамаду, Бонай, Гангапур, Чотанаганпур, Яшапур та Сарагуджу. Весь цей терен покритий горами та джунглями, називають Джариканда. Суроксім. Через які села Господь проходив і де Господь відпочивав під час подорожі, всі люди там очищувались, і у їхніх серцях пробуджувалася екстатична любов до Бога. Хтось чув святе ім'я з вуст Ший чи Читані Магапрабу, інший чув святе ім'я з вуст того, хто чув його з вуст чи Читані Магапрабу, хтось іще чув святе ім'я вже від цієї особи, і завдяки такій учнівській послідовності всі жителі тих країв стали вайшнавами». Всі вони стали повторювати святе ім'я Кришне та Гарі, і при тому танцювали, плакали та сміялись. Пояснення Тут пояснено трансцендентну могутність Магамантри Гарі Крішна. Спочатку святе ім'я промовляє і читання Магабрабу. Той, хто чує святе ім'я, прямо від нього очищається. Хтось інший чує святе ім'я вже від цієї другої особи і так само очищається. І так очищення триває далі в ланцюгу чистих відданих. Ще і читання Магапрабу – це верховна й богособа, і ніхто не може проголосити, що має таку самомогутність, як Господь. Однак, якщо хтось став чистим відданим, то, чуючи його, можуть очиститись й тисячі людей. Ця сила є в кожній живій істоті, і їй треба тільки повторювати магамантру Гарі Кришна без образ і без матеріальних мотивів. Коли людина почує чистого відданого, що повторює ім'я без образ, вона теж стане вайшнавом, а від неї з'явиться ще один вайшнав. Це система парампери. 50. Господь не завжди проявляв свій екстаз. Остерігаючись, що збереться великий натовп людей, Господь свій екстаз приховував. Хоча Швідчатаням Ахапрабу не проявляв свого природного любовного екстазу, просто побачивши і почувши його, люди ставали чистими відданими. Шіла Рупагосвамі назвав Шрі Чайтаню Магапрабу «Магавадання Аватара» – найвеликодушнішим втіленням. Хоч фізично Шрі Чайтаню Магапрабу не присутній нині, просто повторюючи його святе ім'я – Шрі Кришна Чайтання, Прабуні Тянанда, Ші Аддвейта, Гададхара, Шивасади, Ваасади, Бхакта Бактаврінда – люди в усьому світі стають віданими. Це відбувається завдяки екстатичному повторенню святого імені Господа. Сказано, що чистий відданий може бачити Господа щумиті, і тому черпає від Господа силу. Це засвідчує Брама Самгіта, 5.38. Срід читання Магапрабу з'явився 500 років тому, але не можна сказати, що тепер сила Магамантри Гарі Кришна менша, ніж за Його присутності. Очиститись можна, чуючи, що читання Магапрабу через систему парампари. Тому в цьому вірші сказано «Татапі Тангра Даршан Сраавана Прабаве» Не всі мають змогу бачити Крішну чи Шри Крішну Чайтанню Магапрабу на живі очі, але якщо людина слухатиме описи про нього з таких книжок, як Шри Читання Черетамрита і від представників Парампери, їй буде зовсім неважко стати чистим вайшнавом, вільним від земних бажань і особистих мотивів. 52. Так, що читання Магаправу особисто обійшов Бенгалію, Східну бенгалію Орісу та Південні країни і звільнив найрізноманітніших людей, поширюючи свідомість Крішля. 53. Коли ще читання Магаправу прийшов до Джаріканди, прямуючи до Матури, він виявив, що місцеві люди майже не цивілізовані і не мають свідомості Бога. Пояснення. Слово Біла у вірші стосується до народу білів. Біли схожі на чорних африканців і нижчі за шудр. Такі люди зазвичай живуть у джунглях, і срічетані Мапрабу довелося з ними зустрічатись. 54. Намапремадія Коїла, Сабараніста, Чайтанірагодаліла, Будіче Тіткар. Навіть білим срічетанням апрабу дав змогу повторювати святе ім'я і піднятися на рівень екстатичної любові. Таким чином, він усіх їх звільнив. Хто здатний зрозуміти трансцендентні розваги Господа? Пояснення. Як доказ милості Шри Чатані Магапрабу, ми бачимо, що люди Африки приходять до свідомості Крішне, співаючи, танцюючи і приймаючи прасад, як інші вайшнави. Це все відбувається завдяки силі Шри Чатані Магапрабу. Хто може зрозуміти, як його сила діє в усьому світі? Колись Речетані Магапрабу проходив через ліс Джаріканду, він не сумнівався, що це Вріндаван. Коли він минав вгоре, він без жодних сумнівів вважав, що це Говардан. Так само, коли Речетані Магапрабу бачив річку, він одразу ж думав, що це Ямуна. Так, весь час, ідучи лісом, він був глибоко занурений в екстатичну любов і танцював та падав, плачучи. Дорогою Балабадра Батачаря, де тільки міг, збирав усілякі сорти шпинату, корені та фрукти. Коли ще й читання Магапрабу заходив до якого-небудь села, приходили кілька браманів, п'ять чи сім, і запрошували господа. Дехто приносив збіжжя і віддавав Балабадрі Батачарі, інші приносили молоко та йогурт а ще інші приносили пряжене масло та цукор. У деяких селах не було браманів. Однак тоді приходили віддані народжені в небраманічних родинах і запрошували балабад роботачарів. Пояснення. Насправді саня -Чи браман не прийме запрошення від особи, народженої в низькій родині. Однак є багато відданих, що піднімаються до рівня браман завдяки посвяті. Таких людей називають Судрамагаджан. Це вказує на те, що особа народилася в небраманічній родині, але отримала браманічний статус із посвятою. Балабадру батачарів запрошували такі відані. Санясі Сімаєваді прийме запрошення тільки від браманічної сім'ї. Але Вайшнав не прийме запрошення від брамани, якщо той не належить до Вайшнавської школи. Однак якщо хтось отримав Вайшнавську посвяту, чи це брамана, чи шудра Вайшнав прийме від нього запрошення. Шричатанні Магапрабу сам приймав запрошення від Шудра Махаджан. і це підтверджує, що кожного, хто отримав посвято вайшнавську мантру, можна вважати за браман. Від такої особи можна приймати запрошення. 61. Балабадра Баттачаря готував всілякі овочі, зібрані в лісі, і Шричатанні Магапрабу був дуже задоволений такими стравами. Балабадра Баттачаря тримав запас збіжжя, якого вистачало на 2 а то й 4 дні. Де людей не було, він щось готував із цього зерна, а також із овочів, шпинату, коренів та фруктів, зібраних у лісі. Господь охоче харчувався цими лісовими овочами і був навіть щасливіший, коли йому випадало залишатись у безлюдній місцевості. Балабен Рабатачар'я любив Господа так, що слугував йому наче низький слуга. Його помічник Браман ніс глек з водою і одяг. Тричі на день Господь омивався в теплій воді водоспадів, також уранці та ввечері він грівся біля вогню, розведеного з дров, яких довкола була необмежена кількість. Ідучи цим безлюдним лісом і відчуваючи велике щастя, читання Магаприву, звернувся до Баттачар'ї. Дорогий Баттачар'я, я пройшов лісом уже дуже багато, але не зазнав ані найменших труднощів. Крішна дуже милостивий, а надто до мене. Він явив мені ласково повівши мене через ліс і тим самим дарував мені велике задоволення. Перед цим я вирішив був піти до Вріндавана і дорогою ще раз побачитися з матір'ю, Гангою та іншими віданими. Я думав, що знову побачу всіх віданих і візьму їх із собою до Вріндавана. Отож, я пішов до Бенгалії і був дуже щасливий, побачивши матір, Гангу та відданих. Однак, коли я вирушив до Вріндавана, зібралися. Тисячі, ба й мільйони людей і пішли за мною. Так я йшов до Вріндавана з величезним натопом. Але Крішна в устами Санатини напутив мене. Отак перешкодивши моїй подорожі, він повів мене до Вріндавана дорогою через ліс. Крішна – це океан милості. Він особливо милостивий до нещасних і пропащих. Без його милості щастю не бувати. Кріпераса мудра динагі не дає май, Кришна кріповине, конасукка нагігай. Тоді шичатання Магапрабу обійняв Балабан Роботачар'ю і сказав йому Я такий щасливий тільки з твоєї ласки. Балабан Работачар'я відповів Дорогі Господи, ти сам Кришна, і тому ти дуже милостивий. Я не це жива істота, але ти дарував мені велику ласку. Володарю, я найбільш пропащий, але ти взяв мене з собою. Являючи мені велику милість та їси їжу, яку я готую. Ти зробив з мене свого носія груду, хоча я не ліпший за нікчемну ворону. Ти незалежний богособа, предвічний Господь. Верховний богособа має форму сачіт-ананда-віграга, трансцендентного блаженства, знання та вічності. Я віддаю шанобливі поклони йому, що... «Німих перетворює на красномовних ораторів, а кульгавим дає змогу перейти через гори. Така милість Господа». Це цитата з Бхаварта Діпіки, коментаряші Дарисамі 1 1 1.1.1. Так Балабан Рапатачаря підносив Господу молитви. Слугуючи Господові з ексотичною любов'ю, він задовольнив серце Господа. «Нарешті Господь з великим задоволенням дістався святого місця, що зветься Каші. Там він омився у місті для умовіння за назвою Манікарніка. Пояснення. Каші – це одна з назв Варанасі Бенареса. Це місто було місцем проще з незапам'ятних часів. Тут зливаються дві річки – Асіх та Варуна. Манікарніка відома тим, що, на думку великих особистостей, тут з вуха господа Вішну впала сережка з самоцвітами. На думку деяких, вона впала з вуха господа Шіви. Слово «мані» означає «самоцвіт», а «карніка» означає «звуха». Дехто пояснює, що Господь Вішанат – великий цілитель, що лікує від хвороби матеріального існування, рятуючи людину через вухо, в яке входить вібрація святого імені Господа Рами. На честь того, це святе місце отримало назву «манікарніка». Сказано, що немає місця ліпшого за те, де протікає «ганга», а місце для омовіння за назвою манікарника особливо святе, бо воно дуже дороге Господу і Шанаці. У Касі Канді сказано «Сам сарі чинта саджяна карнікаям сіво бідатти сага санта кале тадгіяте сав манікарніке ті мукті лакшмі махапітта Згідно з тим оривком із кашікам, де той, хто покидає тіло в манікарніці, досягає звільнення, просто згадуючи ім'я Господа Шіви. 83. В той самий час у Ганзі омивався та Міша, і він дуже здивувався, побачивши там Господа. Та панаміша подумав я чув, що щіча та ні прийняв зречений ступінь життя. Згадавши про це, тапан Міша відчув у серці велику радість. Він схопив лотосові стопи шича та і заплакав. Господь підняв його і стиснув в обіймах. Та Панаміша повів Ши чіттанію Махапрабу відвідати храм Вішвешвари. Прийшовши до храму, вони споглядали лотосові стопи Господа Біндумадави. Пояснення. Храм Біндумадава це найстаріший храм Вішну в Варанасі. Нині цей храм відомий як Венімадава. Він розміщений на березі Ганги. Раніше тут зливалось п'ять річок: Дутапава, Кірана, Сарасваті, Ганга та Ямуна. Тепер там видно лише Гангу. Старий храм Біндумадави, який відвідував Шрі Чатаня згодом зруйнував Могольський імператор Аурангазеп, лютий ненависник індусів. На місці старого храму він збудував велику мечеть. Згодом поряд із мечетью збудовано інший храм, і він існує донині. У храмі Біндумадави стоять божества Чотирирокого Нарайне та богині Лакшмі. Перед цими божествами стоїть колона Шрі Гаруди, а з боків божества Господарами, Сіти, Лакшмани і Шрі Провінція Магараштра містить у собі країну за назвою Саатара. Цар, що правив цією країною, за часів Шіли Бахтєсіданти Сарасатітакора, був послідовником Вайшнавізму. Він був браман, і тому піклувався про поклоніння божеству в цьому храмі. Його звали Шрі та Балсагеп Пант Магарадж. Витрати цього храму держава фінансує донині. Першим у цій династії про поклоніння в храмі став піклуватись цар Магар Близько двохсот років тому. Горелої айла прабуки Ананнітагой, севакорінриття коревастра удай. Та пан міша з великою радістю привів читаню магапрабу до себе додому і став йому слугувати. Від щастя, він став танцювати, розмахуючи своїм одягом. Він омив лотосові стопи Шрі тані магапрабу, і після того разом зі всією родиною випив цю воду. Також він вшанував Балабадру Батачарю, провівши обряд поклоніння і йому. Тапан Міша запросивши Шича Таню Магапрабу пообідати в нього вдома і попрохав Балабадру Батачарю приготувати обід. Пояснення Поки Срича читання Магапрабу був у Варанасі Бенарасі, він жив у Тапанаміши. Біля дому Тапанаміши було місце омовіння за назвою Панчанаді Гад. Шича читання Магапрабу щодня омивався в цьому місці і відвідував храм Бін -Думадави. Після того він обідав у домі та паневіші. Біля храму Біндомадеве росте великий банян, і Шийта та Махапрабху, як переповідають, після обіду відпочивав під цим деревом. Цей банян донині називають читання ВАД. Поступові зміни в мові переінакшили цю назву в Ятанват. ВАД. Місцеві жителі досі так називають це місце. Нині біля цієї вулиці стоїть гробниця Валабачар'ї, але немає ніякого знаку, що тут колись жив читання Махапрабху. Балабачарю його учні також називали Магапрабу. Шій читання Магапрабу, ймовірно, жив поряд із Джатанватою, але ніяких слідів дому Чандрашекарича та Панаміши не збереглося, як не збереглося і слідів перебування Санясі Маєваді Ракашананди Сарасвати, з яким ший читання Магапрабу обговорював Виданта Сутру. Неподалік від Ятана стоїть храм Говоранітянанди, який відкрив Сашібушина Нійогі Магашай з Калькути. За часів шили бактисіданти Сарасваді Такора, храмом керувала теща Чашібушани і його швагер Нараян Чандрагош. 90. Коли Ши Чатанні Магапрабу відпочивав після обіду, син та пан Міши на ім'я Рагу масажував йому ноги. Рештки їжі читання Магапрабу з'їла вся родина та пан Міши. Коли розійшлася звістка про прихід господа, побачити його прийшов також Чандра Шекара. Чандрашекара був друг Табанміша і давно був відомий Шийчатанні Магапрабу як його слуга. За кастою він був лікар, а за фахом – писар. У той час він жив у Варанасі. Коли Чандрашекар прийшов, він упав до лотосових стіп Шийчатанні Магапрабу і заплакав. Господь піднявся і з безпричинної милості обійняв його. Чандрашекар сказав, «Дорогий Господи, ти дарував мені безпричинну милість, бо я твій старий слуга». «Ти прийшов сюди власною особою, даруючи мені змогу побачитися з тобою». «Через свої колишні вчинки я живу в Варанасі, але тут я не чую нічого іншого, крім слів «майя» та «браман».» Пояснення. У цьому вірші слід виділити слово «прарабде» – колишні вчинки. Чандар Шекар був віданий і тому завжди прагнув слухати про Крішну та його трансцендентні розваги. Більшість жителів Бенареса, як раніше, так і нині – імперсоналісти – шанувальники господа Шиви та прихильники методу панчопасана. Імперсоналісти вигадують собі якусь форму безособистісного Брахмана брамана і для легшої медитації зосереджуються на формах вішну, шиви, ганеші, сур'ї та богині дурги. Насправді ці панчопасаки не віддані нікому. Як кажуть, бути слугою всіх означає не служити нікому. Варанасі чи каші – це головне святе місце паломництва для імперсоналістів і для відданих зовсім не годиться. Вайшнаби люблять жити у тіртах, місцях, де є храми господа вішну. У Варанасі багато сотень і тисяч храмів господа Шіве чи храмів для панчопасиків. Через це Чандрашекара з великим жалем сказав господу Чайтанні, що змушений жити в Бенаресі через колишні погані вчинки. У бакті Расамрита Сінду сказано «Дурджаттярамбакам папам яцьят прарабдам ейветат». Через погані вчинки в минулому істота народжується на нижчому рівні життя. Але в Брама Самхіті 5.54 сказано Якщо людина виконує віддане служіння, її колишні хороші і погані вчинки не тягнуть за собою ніякої карми. не підвладний кармапалі, наслідкам корисливої діяльності. Кармапала тяжіє тільки над кармі, але не над бактами. Є три різновиди відданих – Ті, які вічно перебувають на трансцендентному рівні – ніттясіди, ті, які піднялись на трансцендентний рівень завдяки відданому служінню – саданасіди, а також неофіти, які просуваються до рівня досконалості – садаки. Садаки поступово звільняються від кармічних наслідків. Бхакті Самрита Сінду 1.1.7 так описує якості бактійоги. Клеша гні Шубада Мокша, Лагута, Крицудурлаба, Сандранадавішай Шатма, Срі Кришна Каршини Часа. Віддане служіння навіть для початківців є клеша гні. Це означає, що воно зменшує чи усуває всі страждання. Слово Шубада означає, що віддане служіння дарує повну удачу, а слово Крішна Акаршини означає, що віддане служіння поступово приваблює до вданого Крішна. Тому надвіданим не тяжіють наслідки жодних гріхів. У Багават діті 1866 Кришна каже, ⁇ Сарвадарман Дарман Паритяджа, мам Ейкамсаранам Враджа, агамтвамсараба Пеб'йо, мокшайшам і машечага, покинь усі різні релігії і просто віддайся мені, я звільню тебе від усіх гріхів, не бійся! ⁇ Отже, ширивіданий, що цілковито впокорився Крішні, відразу ж вивільняється від усіх наслідків гріховної діяльності. Є три ступені дозрівання гріха. На одному ступені відбувається сам гріх, але до того що існує сім'я цього вчинку, а ще до того є невігласство, через яке людина грішить. Страждати людині доводиться на всіх трьох ступенях. Однак Крішна милостиві до свого відданого, і тому одразу ж усуває всі три ступені – сам гріх – сімя гріха і невігластво, що веде до гріха. Падма Пурана це засвідчує. А палам палампапам кутам біджам палон мукам краменай випралі ета вішну бхакті рататманам. Докладніше пояснення цього можна знайти у Нектарі відданості. 96. Шантаршан баккевіна катінахі ета місра гріпагорі муре сунан крішна ката. Чандрашекра віддалі. У Варанасі не чути іншої розмови, крім обговорення шести філософських вчень. Однак тапан Мішра дуже милостивий до мене, тому що говорить зі мною на теми, пов'язані з Господом Крішною. Пояснення. Шість філософських вчень – це 1. Вайшешіка, якої навчав Канадаріші 2. Ніяя, якої навчав Гаутамаріші 3. Йога, або містична практика, якої навчав Патанджеліріші. 4. Філософія Санкі, якої навчав Капіларіші 5. Філософія карма міманса якої навчав Джайміні Ріші, і 6. Брама-міманса або веданта – остаточні висновки щодо абсолютної істини, джанма дя якої навчав ведав'яз. Насправді філософія веданти призначена для відених, тому що у Багавад-гіті 15.15 Господь Кришна каже «Веданта крі від ейвачагам, я укладач веданти, і я той, хто знає веди». В'ясаде – це втілення Крішни, отже філософію Веданти уклав Крішна. Тому Крішна досконало знає смисл філософії Веданти. Як сказано у Бхагавад-Гіті, кожен, хто слухає філософію Веданти від Крішни, осягає її справжню суть. Майаваді називають себе ведантистами, але зовсім не розуміють смислу філософії Веданти. Не дістаючи належної освіти, люди зазвичай думають, що веданта – це тлумачення шанкаритів. 97. Дорогий господи, ми обидва постійно думаємо про твої лотосові стопи. Хоча ти, всезнаючий Верховний Богособа, ти дарував нам зустріч із собою. Дорогий господи, я чув, що ти йдеш до Вріндавана. Будь ласка, залишись на кілька днів у Варанасі і звільни нас, адже ми твої слуги. Поясне. Чандра Шекар – вічний слуга Господа, але смиренно представив себе як занепалу особу і попрохав Господа, щоб він звільнив його і Тапан Мішу, двох своїх слуг. Тоді Тапан Міша сказав, «Дорогі Господи, поки ти житимеш у Варанасі, будь ласка, не приймай нічого його запрошення, крім мого». Навіть хоча читання Магапрабу не мав такого наміру, він – залишився у Варанасі на 10 днів, підкоряючись проханню двох своїх слуг. У Варанасі жив браман з Махараштри, який щодня приходив побачити Шичатані Махапру. Цей браман був просто вражений побачивши красу Господа і його екстатичну любов до Крішни. Коли брамани Варанасі запрошували Шичатані Махапру на обід, Господь відмовлявся. Він відповідав: "Сьогодні мене вже запросили в іншому місці". Ший читання Магаправу, щодня відхиляв їхні запрошення, тому що боявся спілкуватися з Санясі Майеваді. Пояснення. Санясі Вайшнав ніколи не приймає запрошень від тих, хто ставить Санясі Майеваді і Санясі Вайшнавів на один рівень. Іншими словами, Санясі Вайшнавам зовсім не до вподоби спілкуватися з Санясі Майеваді. Що вже й казати за те, щоб із ними їсти? Усі Санясі руху свідомості Крішни повинні теж дотримуватись цієї засади. Це настанова Шрі Чатані яку він дав, показавши власний приклад. Там жив великий Саня Сі на ім'я Пракашананда Сарасваті, що навчав філософії Веданди велику громаду послідовників. Пояснення. Шрі Пракашананда Сарасваті був в Саня Майваді і його описано в читанні Багаваті. Мадиканда, глава 3. Астападамукка моранахи калу-чан ведамуре ма-та-кори видамбан касите пара я веда пракаша ананда, сей ве та коре мор аңга кандаканда, ваккана я ведамура, виграха нама-не сарванге хуилакуста табу-нахи-джане, сарвая гяма я моря я е аңга павитра, ажабава адига я у мене кандидатів 20 там сказано: Самння сіперакасананда. Васая касі темора канда канда веда веданта мора виграхана -да мане кушта караюн анге табунай жане. Сатта мора нірхарма сатта мора стам іхами таболе. Море зараз -да і тому пояснюю, що абсолютна істина немає рук ніх, вуст чи очей. Тим самим, він дурив людей, заперечуючи особистісну форму Господа. Таким не був Пракашананда Сарасваті, який одне, що відтинав від Господа його члени, намагаючись довести його безособистісність. Хоча Господь має форму, Пракашананда Сарасваті намагався відтяти йому руки і ноги. Це намоги демона. Веди проголошують, що люди, які не визнають Господньої форми, – негідники. Форма Господа реальна, тому що Кришна каже в Бхагавадгіті 15.15 «Видається сервер Агам Ейва Видях». Вживаючи слово «Агам», Кришна каже «Я є», а «Я» означає «особа». Він додає слово «Ева», яке вживають для остаточного запевнення. Отже, вивчаючи філософію Виданти, треба пізнати верховну особу. Кожен, хто визначає об'єкт видичного пізнання як щось безособистісне – демон. Людина увінчує життя успіхом, коли поклоняється формі Господа. Санясі Майваді заперечують форму Господа, яка звільняє всі пропащі душі. По суті, демонічні Майваді намагаються розітнути цю форму на шматки. Богові особі поклоняються піднесені півбоги, як Господь Прама та Господь Шіва. Перший Санясі Майваді Шанкарачар'я також погоджувався з тим, що форма Господа трансцендентна, нараєна паров як тат. Нараяна, верховний богособа, перебуває поза ав'яктою, непроявленою матеріальною енергією. Ав'яктат анда самбават. Матеріальний світ – це творіння цієї непроявленої матеріальної енергії. Однак Нараян має вічну форму, якої не створила матеріальна енергія. Просто поклоняючись формі Господа, людина очищується. Однак Санясі Майваді тримаються імперсональної філософії і кажуть, що форма Господа – це Мая тобто, що вона оманна. Як можна очиститись, поклоняючись чомусь оманному? Філософи Маєваді не мають вагомих підстав для того, щоб триматись імперсональних поглядів. Вони сліпо дотримуються принципу, який неможливо довести за допомогою логіки чи здорового глузду. Так було і з Пракашанандою Сарасваті, головним санясі Маєваді Бенареса. Він посідав становище наставника філософії Виданти, але не визнавав форми Господа. Через це він захворів на проказу. Проте він все одно грішив далі, описуючи абсолютну істину безособистісною. Абсолютна істина, верховний богособа, завжди проявляє всілякі діяння та розваги. Але Санясі Маєваді проголошують усі ці діяння оманними. Моя примітка Аді поруші. до цього моменту пояснення правопади переказує процитовані на початку бенгальські вірші читання Багвати про Пракашинандо-Сарасваді. Далі йде роз'яснення самого жіле правопада. Кінець моєї примітки. Дехто висуває хибну думку, що згодом Пракашананда Сарасваті став відомий як Прабодананда Сарасваті. Але це не відповідає дійсності. Прабодананда Сарасваті був дядько і духовний вчитель Гопал Батегосвами. За життя гріхастою Прабодананда Сарасваті жив у Кшетрі і належав до Вайшнавської Сампрадаї. Вважати Пракашанандо Срісаваті та прабодананду Срісаваті за одну людину помилково. 105. Один браман, що побачив дивовижну поведінку уші читання Махаправа, прийшов до Пракашананди Срісаваті і розповів про Господні якості. Цей браман сказав Пракашананде Срісаваті. З Джаганатпурі прийшов один сан'ясі. Його дивовижну могутність і велич я не можу передати. У цього сан'ясі все дивовижне він має дуже гарно збудоване і розкішне тіло кольору чистого золота. Руки його сягають до колін, а його очі – мов лотосові пелюстки. У ньому проявлені всі трансцендентні ознаки Верховного Богоособи. Кожен, хто бачить ці всі ознаки, визнає його за самого Нараяну і відразу починає повторювати святе ім'я Кришни. Муші Мадбагватам ми чуємо про ознаки відданого найвищого класу, і всі ці ознаки проявлені в тілі Ши Махаправу. Магаправу. Його язик постійно повторює святе ім'я Кришне, а з його очей постійно котяться сльози, наче потік ганги. Іноді він танцює, сміється, співає та плаче, а іноді він рикає, наче лев. Його ім'я, Кришна Чайтання, дарує світові всі благословення». Все в ньому, його ім'я, форма та якості не перевершене. Просто побачивши його, людина розуміє, що він має всі ознаки верховного богоособи. Такі якості, безперечно, незвичайні. Хто в це повірить? Почувши цей опис, Пракашананда Сарасфаті довго реготав. Глазуючи і сміючися з він заговорив наступним чином. Пракашананда Сарасфаті сказав. «Так, я чув про нього. Це заняс із бенгалі, і він дуже сентиментальний». Я чув те, що він належить до Бараті Самбранаї, тому що він учень кесови Бараті, однак він просто удавальник. Пояснення. Ще читання Магапрабу названо Бхавука, сентиментальним, тому що його постійно бачили в стані Бави. Іншими словами, він постійно проявляв любов до Крішни. Однак не що люди вважали його сентиментальним. Іноді в матеріальному світі, так звані віддані, вдають ознаки екстазу. Екстатичну любов читання Магапрабу не можна порівнювати до вдаваних емоційних проявів облудників. Такі вдавані прояви довго не тривають. Вони тимчасові. Ми можемо бачити, що деякі імітатори вдають ознаки певних емоцій, але відразу після того їх тягне курити і робити інші речі такого роду. Спочатку, почувши про дії читання Магапрабу, Пракашананда Сарасватів бажав їх удаваними тому він назвав господа Лока Пратарака – удавальником. Майваді не можуть зрозуміти трансцендентні ознаки, які проявляє відданий, тому бачачи такі ознаки, майваді рівняють їх із тимчасовими почуттями. Однак слова Пракашананди Сарасваті образливі, і тому його слід вважати атеїстом – пашанді. За визначенням Шилеру по Госфамі, Санясу Пракашананди Сарасваті, що не виконував відданого служення господові, слід вважати за Палгу Вайрагію – Іншими словами, він не знав, як використовувати речі на служіння Господові, і тому його відречення від світу було штучне. 117. Пракашананда Сарасватівів далі. Я знаю, що його звати Чайтання, і що його супроводжує багато сентиментальних людей. Його послідовники танцюють разом із ним, і він мандрує з одної країни до іншої, від села до села. Кожен, хто його бачить, визнає його за верховного Бога-особу. Він має якусь містичну силу, якою він гіпнотизує людей, і тому всі, хто його бачить, потрапляють в оман. Сарабом Аббатачар'я був великий вчений, але я чув, що він теж з божеволів, спілкуючись із цим чайтанією. Цей чайтання заняся тільки за ім'ям. Насправді він першорядний маг. Та хай там як, а тут, у каші, на його сентименталізм не буде великого попиту. Не ходи дивитись на чайтаню. просто далі слухай веданту. Якщо будеш водитися з самозванцями та вискочнями, зазнаєш біди в цьому світі і на тому. Пояснення. У цьому вірші велике значення має слово «учрінкала», вчинений за власною примхою. У Багавадгіті 16.23 Господь Кришна сам каже вапноті Якщо людина діє за власною примхою, не дотримуючись вказів кшастр, вона ніколи не досягне ні досконалості, ні щастя, ні духовного світу. Коли Браман почув таку мову про Кашананди Сарасваті, про Шрі Чатаню Магапрабу, йому стало дуже прикро. Повторюючи святе ім'я Кришне, він одразу ж пішов звідти. звіти. Розум цього Брамана вже очистився, бо він побачив Верховного Богоособу Шичатаню Магапрабу. Тому він пішов до читання Магапрабу і розповів про свою розмову з Санясі Майваді Пракашанандою. Вислухавши все, Шичатані Магапрабу м'яко усміхнувся. Тоді Браман знову звернувся до Господа. Браман сказав, «Щойно я промовив перед ним твоє ім'я, він одразу підтвердив, що знає його. Вишукуючи в тобі вади, він тричі промовив твоє ім'я Чайтання, Чайтання, Чайтання. Хоча твоє ім'я він повторив тричі, імені Кришна він не промовив. Він промовляв твоє ім'я з осудом. Тож мені було дуже прикро. Пояснення. Пракашананда Серасваті чорнив і ганивши читання Магапрабу. Такі слова як Брама, Чайтання, Атма, Параматма, Джагадіша, Ішвара, Вірат, Вібгу, Бума, Вішварупа та В'япака – всі непрямо вказують на Крішну, однак той, хто повторює ці імена, до Верховного Бога особи Крішни і до Його трансцендентних розваг насправді не приваблюється. Від цих імен можна отримати деяке просвітлення, але не вдасться зрозуміти, що святе ім'я Крішни то – тотожне з Господом. Святі імена Господа вважають матеріальними через обмальзнань філософи Маєваді і пан Пасаки не можуть ані найменшою мірою зрозуміти буття духовного світу і сповненої блаженства різноманітності, яка йому притаманна. Вони не можуть зрозуміти абсолютно істину і духовне розмаїття абсолютної істини ім'я, форму, якості та розваги. Через це вони вирішують, що трансцендентні діяння Кришни – це мая. Щоб уникнути цієї помилкової ідеї, треба розвивати безпосереднє знання про святе ім'я Господа. Філософи Маєваді цього не знають, і тому роблять великі образи. Не слід навіть слухати про Крішну чи провідне служіння з вуст імперсоналістів Маєваді. Ігаракаранаморе. Кахакріпакорі, Томадекі Мокаморе, Боле Кришна Горі. Чому Прокашананда не зміг промовити імен Крішна та Гарі? Він тричі повторив ім'я Чаїтання. Що стосується до мене, просто побачивши тебе, я відчуваю бажання повторювати святі імена Кришна і Гарі. читання Магапробу відповів: «Імперсоналісти Маяваді чинять великі образи проти Господа Крішни, тому вони промовляють тільки такі слова, як браман, атма і чайтання. Вони ображають Кришну Верховного Бога Особу, що тотожний своєму святому імені, і тому святе ім'я Крішна не проявляється в їхніх устах. Святе ім'я Господа, Його форма і Його особистість єдині. Між ними немає різниці. Усі вони абсолютні і тому сповнені трансцендентного блаженства. Між тілом Крішне і ним самим, чи між Його іменем і ним самим, немає різниці. Що ж до зумовленої душі, то Її ім'я відмінне від Її тіла, від Її первинної форми, тощо. Уяснення. Щи читання Магапрабу тут пояснює Браману, що філософи Майеваді не здатні зрозуміти, жива істота якісно рівна верховному боговій особі. Не визнаючи цього, вони гадають, що жива істота під ілюзорним впливом Майи відділилася від первісного Брамана. Майеваді вважають, що в кінцевому підсумку абсолютна істина безособистісна. Коли приходить втілення Бога чи сам Бог, вони думають, що його покриває Майя. Іншими словами, імперсоналісти Майеваді думають, що форма Господа – також утвір цього матеріального світу. Через обмежений обсяг знань вони не можуть втямити, що Крішна не має тіла, яке було б відмінне від нього. Його тіло і він сам – це одна й та сама абсолютна істина. Не маючи досконалого знання про Крішну, такі імперсоналісти безперечно ображають його лотосові стопи. Тому вони не промовляють імені Крішна первинного імені абсолютної істини. Вони промовляють назву безособистісного брахмана, духовної душі – вкладаючи в ці слова імперсональне розуміння. Інакше кажучи, вони люблять непрямі позначення абсолютної істини. Навіть якщо їм випадає промовити імена Говінда, Кришна чи Мад'ева, вони все одно не розуміють, що ці імена нічим не поступаються особі Говінди, Кришни чи Мад'еви. Основа їхнього розуміння імперсональна, і тому їхнє промовляння особистого імені Господа не має сили. Насправді вони не вірять у Крішну і вважають усі ці імена за матеріальну звукову вібрацію. Не маючи змоги оцінити святе ім'я Господа, вони просто промовляють непрямі імена, як то браман, атма і чайтання. Істина проте полягає в тому, що і святе ім'я Крішни, і сам Крішна однаково духовні. Все, пов'язане з Крішною, трансцендентне, дійсне і сповнене блаженства. Для зумовленої душі тіло відмінне від душі, і також відмінне від неї ім'я, яке дає батько. Саме ототожнення зумовленої живої істоти з матеріальними об'єктами не дає їй досягнути свого справжнього становища. Хоча вона вічна слуга Крішне, вона діє навпаки. Сварупу, або істину-тотожність живої істоти, Ши Читання Магапрабу визначив так «Джівара Сварупагой Крішнера Даас. Зумовлена душа забула істинну діяльність притаманну її первинному становищу. Однак з Кришною такого не буває. Ім'я Кришни і Його особа тотожні. Такого явища, як Кришна, створений з має, не існує, бо Кришна не породжений матеріальним творінням. Між тілом Кришни і Його душею немає відмінності. Кришна одночасно і душа, і тіло. Відмінність між тілом і душею існує серед зумовлених душ, тіло зумовленої душі відмінне від неї самої, а її ім'я відмінне від її тіла. Когось можуть звати Іваном, але якщо просто промовляти це ім'я, сам Іван не проявиться. Однак, коли ми промовляємо святе ім'я Кришне, Кришна відразу ж з'являється на нашому язиці. У Падмапурані Кришна каже: "Я трагаянти мабхакта татра тиштамі, Нарада, Нарадо, я присутній там, де мої відані оспівують мене". Коли віддані оспівують святе ім'я Кришне «Гари, Кришна, Гари, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, там відразу з'являється Господь Кришна. 133 Святе ім'я Кришне сповнене трансцендентного блаженства. Воно дарує всі духовні благословення, тому що це сам Кришна, вмісти всієї її насолоди. Ім'я Кришне довершене і втілює в собі всі трансцендентні смаки. Це ім'я не має нічого матеріального, і могутність його не менша, ніж могутність самого Кришне. Ім'я Кришни не забруднюють матеріальні якості, тому немає мови про його зв'язок із маєю. Ім'я Кришне завжди вільне і духовне, його не зумовлюють закони матеріальної природи. Причина цього в тому, що ім'я Крішни і сам Крішна – тотожні. Це цитата з Падмапурани. 134. Святе ім'я Крішни, його тіло і його розваги не зрозуміти тупими матеріальними чуттями. Їхній прояв не залежить ні від чого. Пояснення. Трансцендентне тіло Крішни, його ім'я, образ, якості, розваги та оточення – це все абсолютна істина. І тому нічим не поступаються самому Крішні. Доки живу істоту зумовлюють тригуни матеріальної природи, добро, страсті і невігластво, об'єкти матеріальних чуттів, матеріальна форма, смак, запах, звук і дотик не допоможуть їй пізнати духовне знання і блаженство. Це проявляється тільки чистому відданому. Матеріальне ім'я, форма і якості безперечно відмінні між собою. У матеріальному світі немає поняття про абсолют – Однак, коли ми приходимо до свідомості Кришни, ми виявляємо, що між тілом Кришни і його іменами, діями та оточенням немає матеріальної відмінності. І святе ім'я Кришне, і його трансцендентні якості, і його трансцендентні розваги рівні самому Господу Кришні. Усі вони духовні і сповнені блаженства. АТА СРИ КРИШНА намади НАБАВЕТ ГРАХЯ МІНДРИЯЙ СИВОН МУКЕ ГИДЖІ ВАДАО СВАЯМ ПОРАТЬЯДА Тому матеріальні чуття не можуть пізнати святого імені Кришни, його образу, якостей та розваг. Коли зумовлена душа пробужує в собі свідомість Кришни і служить йому, своїм язиком, повторюючи святе ім'я Господа і куштуючи рештки його їжі – Її язик очищується, і вона поступово починає розуміти істинне становище Крішни. Цей вірш вміщений у Бхакті Расамрита Сінду 1.2.234. Смак сповнених блаженства розваг Господа Крішни приваблює г'яні перевершуючи насолоду усвідомлення Брамана і завойовує його пояснення. Коли істота розуміє, що належить не до матеріального світу, а до духовного, її називають звільненою. Перебувати в духовному світі, звісно, приємно, але ті, хто пізнав трансцендентне ім'я, образ, якості та розваги Господа Крішни, насолоджуються блаженством у багато разів більшим за блаженство істоти, яка просто усвідомила свою духовну природу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 у такому стані він досягає чистого відданого служіння мені. Коли людина пізнає дух Брамабута, вона стає щаслива, прасаннатма, тому що звільняється від матеріальних понять. Того, хто піднявся на цей рівень, не турбують матеріальні дії та їхні наслідки. Він усіх бачить однаково, як духовні душі, Пандита самадаршина. Коли людина досягає повного духовного самосвідомлення, вона може піднятися на рівень чистого відданого служіння, Мат Лабате Парам. Коли хтось приходить на рівень Бхакти, віданого служіння, він само собою усвідомлює, хто такий Кришна. Господь каже в Багават-гіті 1855 Бхактиа мама Биданати Яваняшчас Мітатвата Татомам Тадвато, Гятва Віса та Данатарам. Пізнати мене таким, як я є, як Верховного Бога особу, можна тільки віданим служінням. І тільки повністю усвідомивши мене за допомогою такої віданості. Істота може ввійти у царство Бога. Тільки на рівні бхакти можна пізнати Верховного Бога особу Крішну та його трансцендентне ім'я, образ, розваги та оточення. Набувши таких духовних якостей, істота дістає право увійти в Духовне царство Бога і повертається додому до Верховного Бога Вішатей та Анантарам. Свасука не бритачей та стат баво, п'яджета руджира ліла, кришта сара стадіям, вітанота крипая, я стат вади Я віддаю що на обливі духовному вчителю, синові віяса Шукадеві госвами. Він знищує все несприятливе в цьому світі. Хоча спочатку він був занурений у щастя усвідомлення Брамана і жив навіть людді, відкидаючи будь-яку іншу свідомість, він привабився до найсолодших розваг Господа Срі Кришни. Тому він милостиво повідав найвищо з усіх пуран Сримад Багватам, що сповнений яскравого світла абсолютної істини і що описує діяння Господа Кришни. Цей вірш промовив Судагу Свамі у Сримад Багватам 12.12.69. Трансцендентні якості Срі Кришни насичені довершеним блаженством і насолодою. Тому якості Господа Кришни приваблюють розум навіть тих, хто пізнав себе, відвертаючи їх від блаженства самоусвідомлення. 140. Особи, які знайшли задоволення в собі і яких не турбують зовнішні матеріальні бажання також приваблюються до любовного служіння Шрі Кришні, що його якості трансцендентні і що його діяння дивовижні. Гарі Богоособу називають Кришна, тому що він посідає такі трансцендентно привабливі риси. Не лише ігри Господа Кришни, навіть аромат листочків туласі, які запропоновано лотосовим стопам Шрі Кришне, полонить розум тих, хто усвідомив своє єство. Та сяра ся віндана я насяпада равинда кінджалка мішратуласі Макарандаваю, Антарагата свавюарейна чакаратейшам, санкшобам акшарадрушам апічі татанво. Коли вітерець із пахущами від листків туласі та шафрану, з лотосових стіп, лотосооко, бога особи, увійшов через ніздрів серце тих мудреців кумар, вони. Дарма, що були прив'язані до усвідомлення без особистісного Брамана, відчули переміну в тілі та розумі. Пояснення. Це вірш із Шімат Багаватам 3.1543 відура та Майтрея говорили про те, як завагітніла діті. Її вагітність вселила в півбогів великий страх, і вони пішли до Господа Брами. Господь Брамма розповів їм про першу причину той випадок, коли чатухсана кумари прокляли джаю та віджаю. Якось чотухсана кумари прийшли на Вайкунти, щоб відвідати Нарайону, верховного богоособу, але біля сьомої брами їх зупинили двоє брамників на ім'я Джай та Віджай. Через свою заздрість Джая та Віджая не пропускали кумар, і кумари, розгнівавшись, прокляли Джаю та Віджаю, щоб ті народились у матеріальному світі в родині Асурів. Богоособа знає все. Він відразу ж зрозумів, що сталося, і прийшов туди разом зі своєю вічною супутницею, богинею щастя. Чатухсана кумари зразу поклонились господові. Просто побачивши господа і відчувши пахощі від змішаних із шафраном туласі на його лотосових стопах, кумари стали відданими і покинули свій старанно виплеканий імперсоналізм. Так четверо кумар, просто відчувши запах туласі та шафрану, стали вайшнавими. Ті, хто справді перебуває на рівні усвідомлення Брамана і не вчинив образ проти лотосових стіп Крішни, можуть відразу ж стати вайшнавами, просто відчувши аромат, який розливають лотосові стопи Господа. Однак блюзнірів та демонів ніколи не приваблюють особисті якості Господа, навіть якщо вони відвідували храм Господа багато разів. У Вріндавані ми бачили багатьох сан'ясі Майеваді, що навіть не заходять до храмів Говіндаджі, Гопіната чи Маданмогана, бо вважають такі храми Маєю. Тому їх називають Майяваді. І через це Шей Кришна Чайтані Махапрабу сказав, що Майяваді найбільші блюзніри. 143. Атавета Кришна Нахама на Айсетрамуке Майевади Ганайтати Махабагермукке. Майаваді запеклі блюзніри та послідовники філософії атеїзму і тому святе ім'я Кришне не виходить з їхніх хвуст. Пояснення. Філософи Маяваді постійно ганять верховного богоособу, кажучи, що він не має ні голови, ні рук, ні ніг. І тому протягом багатьох і багатьох життів зостаються блюзнірами, навіть якщо частково осягнули браман. Однак, якщо імперсоналіст не чинить образ проти лотосових стіп Господа в товаристві відданого, він одразу стає відданим. Іншими словами, якщо імперсоналіст не блюзнір, він може стати відданим, якщо йому випаде нагода спілкуватися з іншими відданими. Якщо він блюзнір, його не перемінить навіть товариство Верховного Бога Особи. Царі Кришна Чайтані Магапрабу дуже остерігався таких блюзнірів в Майаваді і через те сказав такі слова. Я прийшов сюди продавати в місті Каші свої почуття екстазу, але не знаходжу покупців. Якщо я нічого не продам, доведеться все нести назад додому. Я приніс до цього міста на продаж велику поклажу, нести все назад великий клопіт. Тому якщо я отримаю хоча б частку ціни, я продам свій крам тут у Каші. Ши Кришна Чайтані Магапрабу продавав трансцендентне святе ім'я Господа. Але Каші – це місто Майяваді імперсоналістів, а такі люди ніколи не повторюватимуть святі імена Магамантри Гари Кришна. Тому Ші Чайтані Магапрабу був розчарований. Як йому пояснити Майяваді важливість повторення Магамантри Гари Кришна? Смак до святого імені Господа – це виняткова власність чистих відданих, а в Каші знайти чистих відданих було неможливо. Проте товар, що читання Магапрабу, був дуже важкий. Тому Господь запропонував, що попри брак чистих відданих у каші, якби хтось мав хоча б невелику схильність повторювати Махамантру Трохарі він би віддав цей великий вантаж навіть без належної плати. Ми самі здобули схожий досвід, коли приїхали проповідувати рух Харі на Захід. Коли ми в 1965 році приїхали до Нью-Йорка, ми навіть не сподівалися, що в цій країні приймуть Махамантру Трохарі Попри те, ми запрошували людей до нашого центру, колишньої крамниці, щоб вони співали мантру Гарі Кришна разом з нами. І святе ім'я Господа таке привабливе, що молодим людям, які просто приходили до нашої нью-йоркської крамнички, пощастило розвинути свідомість Кришни. Хоча ця місія була започаткована з дуже незначними коштами, нині вона добре розвивається. Мага мантра Гарі Кришна успішно поширилась на заході, тому що ці люди не були блюзніри. Юники, які приєднались до цього руху, не мали високого рівня в тому, що стосується чистоти. Не були вони добре обізнані в ведичній науці. Але вони не були блюзніри і тому були здатні визнати важливість руху Гарикришна. Нині ми дуже щасливі бачити, що цей рух розвивається в західних країнах дедалі більше. Ми робимо з цього висновок, що так звані млечи та явини західних країн частіше за блюзнірів маяваді та безбожних імперсоналістів. 146 Сказавши це, Шийчатані Магапрабу визнав того браману своїм відданим. Наступного ранку, піднявшись у досвіта, Господь вирушив до Матури. Коли Шийчатані Магапрабу пішов до Матури, всі ці три віддані пішли було разом з ним. Але Господь заборонив їм іти за ним і вже на значній відстані від міста попросив їх повертатись додому. Відчуваючи біль розлуки з Господом, вони збиралися в трьох і прославляли святі якості Господа. Так вони поринали в почуття екстатичної любові ще читання Магапребу, після того пішов до Праяга. Там він омився в місці злиття Ганги та Ямуни. Потім він відвідав храм Вені Мадави і в любовному екстазі співав перед ним і танцював. Пояснення. Місто Праяг лежить за кілька кілометрів від міста Аллаабад. Назва Праяг йому дано в честь успішних жертопринесень, проведених в цьому місці. Сказано «Пракрішто Яго Яга Ясмат» Якщо людина складає жертву у проязі, наслідки неодмінно приходять до неї відразу ж і без ускладнень. Прояк називають також Тіртарадж – цар усіх місць прощі. Це святе місце належить біля Ганги та Ямуни. Щороку там відбувається фестиваль Магмела, а щодванадцять років – Кумбамела. Але незалежно від того, щороку туди приходить умитись багато людей – на Магмелу зазвичай збираються люди з навколишніх районів, а на Кумбамелу люди сходяться з усієї Індії, щоб пожити там і омитись у Ганзі та Ямуні. Кожен, хто туди потрапляє, відразу відчуває духовний вплив цього місця. Там розміщена фортеця, яку збудував близько 500 років тому імператора Гбар, а поблизу фортеці є місце, яке називають Трівені. Навпроти Праяга лежить старе місто Пратіштанапур, яке також часто називають Джанці. Там живе багато святих людей, і тому воно дуже цікаве з духовного погляду. 150. Щойно з чи читанням Гапрабу побачив Ямуну, він відразу ж кинувся в неї. Балабадра Баттачаря швидко схопив Господа і обережно витягнув його з води. Господь прожив у проязі три дні. Він роздавав усім святе ім'я Крішне і екстатичну любов до нього, звільнивши так багатьох людей. Дорогою до Матури, де тільки Господь зупинявся відпочити, Він усюди роздавав святе ім'я Крішни і екстатичну любов до Нього. Від того всі починали танцювати. Коли Господь мандрував Південною Індією, Він звільнив багато людей. І коли Він мандрував Західними землями, Він так само навертав багатьох до Вайшнавізму. Пояснення За давніх часів, ший читання Магапрабу, мандруючи Південною та Західною Індією, навертав до Вайшнавізму багатьох людей. А тепер рух Гари Кришна рятує людей Західного світу всюди, де віддані співають святі імена. Все це відбувається завдяки милості Господа. Ши Чатаням Гапрабу провістив, що він звільнить людей кожного міста і кожного села у всьому світі, давши їм нагоду повторювати магамантру Гари Кришна. Дорогою до Матхури Господь кілька разів перетинав Ямуно, і щойно він її бачив, як одразу стрибав у воду, не притомнюючи від екстазу любові до Крішни. Коли він наблизився до Матхури і побачив місто, він відразу у великому любовному екстазі впав на землю у поклоні. Увійшовши в Матхуру, Шичатані Магаприву омився у Вішрам Гаді. Потім він відвідав місце народження Крішни і побачив божество, що зветься Кешавджі. Він схилився перед цим божеством у шанобливому поклоні. Пояснення. Нині храм Кешавджі значно розбудовано. Колись Кешавджі-мандір зазнав нападу військ імператора Аурангзеба, який збудував на цьому місці таку велику мечеть, що храм Кешавджі поряд з нею здавався зовсім незначним. Але за допомогою багатьох заможних Марварі храм значно розбудовано. Нині там дуже великий храм, поряд з яким мечеть тепер виглядає значно меншою. Там зроблено багато археологічних знахідок, і багато людей з інших країн починають визнавати це місце як місце народження Кришни. Рух свідомості Кришни приваблює до храму Кешавджі численних іноземців, а тепер їх буде приваблювати ще й храм Кришна Баларама у Вріндавані. Колиші читання Магапрабу співав, танцював, подеколи голосно вигукуючи – всі люди були вражені його екстатичною любов'ю. Один браман кинувся до лотосових стіп Ши Чатаню Магабрабу і потім в любовному екстазі став танцювати разом з ним. Обидва танцювали в любовному екстазі і обіймали один одного. Здійнявши руки, вони вигукували «Співайте святі імена Гарі та Кришни. Усі почали вигукувати «Гарі, Гарі!» і здійнявся великий гамір. Священник, що служив Господу Кешеві, надягнув на шию Чатаню Магабрабу гірлянду. Побачивши надзвичайний танець Шийча читання Магапрабу і почувши його спів, люди були вражені і казали, «Така трансцендентна любов річ не бувала». І люди казали, «Просто побачивши Шийча читання Магапрабу, всі втрачаються розуму від любові до Крішни. Всі просто сміються, плачуть, танцюють, співають і повторюють святе ім'я Крішни. Немає сумніву, з усього видно, що Шийча читання Магапрабу це втілення Господа Крішни. Тепер він прийшов до Матвори, щоб усіх звільнити. Після того Шичатанямагапрабу відвів Брамана в бік і, сидячи з ним на одинці, став його розпитувати. Шичатанямагапрабу сказав, ти старший Браман, ти щирий і перебуваєш на високому рівні духовного життя. Звідки ти дістав це трансцендентне багатство екстатичної любові до Крішни? Браман відповів, колись до Матхури, мандруючи, прийшов його святість Шилама Давендрапурі. Живучи в Матхурі, Шріпад Мадавендрапурі завітав до моєї оселі і прийняв мене в учні. Він навіть обідав у мене вдома. Шріпад Мадавендрапурі встановив божество Гопала і почав йому служити. Цьому самому божеству донині поклоняються на пагорбі Говардан. Щойно Шріпад Мадавендрапурі почув про зв'язок Мадавендрапурі з цим браманом, він відразу ж поклонився стопам брамана. Злякавшись, браман також відразу впав до стіб Господа. Шріпад Мадавендрапурі сказав ми перебуваємо на різних рівнях. Ти – мій духовний вчитель, а я – твій учень. А раз так тобі не годиться мені кланятись. Почувши це, Браман злякався. Він сказав, чому ти кажеш таке? Ти санясі. Дивлячись на екстатичну любов, яка тебе переповнює, я роблю висновок, що ти мусиш мати якийсь зв'язок із Мадавендрою Пурі. Так я розумію. Таку екстатичну любов може мати тільки той, хто якось пов'язаний із Мадавендрою Пурі. Без зв'язку з ним ніхто не може мати навіть запаху такої екстатичної трансцендентної любові. Тоді Балабадра Баттачаря пояснив, який зв'язок між Мадавендрою Пурі та Шийчатанію Магапрабу. Дізнавшись про їхній зв'язок, Браман дуже зрадів і пустився танцювати. Далі Браман привів Шийчатані Магапрабу до себе додому і з великим натхненням почав всіляко слугувати Господиві. Він попрохав Балабадру Батачарію приготувати обід для Шийчатані Магап тоді Господь, усміхаючись, звернувся до нього з наступними словами. Шийчатанні Магапрабу сказав, «У тебе вже обіда в Мадавентрапурі, тому ти сам можеш приготувати обід і пригостити мене. Це тобі моя настанова». Хоч би що робила велика людина, звичайні люди йдуть за її прикладом. І хоч би який взірець вона встановила своїми діями, весь світ це приймає. Пояснення. Це вірш із Багавадгіти 3.21. 179. Той браман належав до громади Санорія. І за правилами Санясі не приймає їжі в домі такого брамана. Пояснення. На північному заході Індії вайші поділяють на різні групи. Шіла бахтівно вказує, що їх поділяють на громади Агарвал, Калавар і Санвара. Серед них агарвали вважають першокласними вищими, а Калаварів та Санварів з огляду на їхні заняття вважають нижчими. Калавари зазвичай вживають вино та інші дурманні речовини. Хоча вони вайші, їх зараховують до нижчого класу. Священників, які проводять громаду Калаварів та Санварів, називають браманами Санорія. Шіла бактівно вказує, що в Бенгалії слово «санояра» вказує на громаду Суварна-Ванік. В Бенгалії є священники, які проводять громаду Суварна-Ванік, і їх теж зараховують до нижчого класу. Між Санвадами та Суварна-Ванік є певна відмінність. Зазвичай члени громади Суварна-Ванік – це банкіри, що торгують золотом та сріблом. У Західній Індії Агарвали також належать до Манкірів. Це споконвічне заняття громади Суварнаванік чи Агарвал. З історичного погляду, Агарвали прийшли з північної країни Айоді. Так само звідти прийшли Суварнаванік. З цього випливає, що Суварнаванік і Агарвали належать до одної громади. Санорі Абрамани були священниками калаварів та санвалів. Тому їх вважали за браманів нижчого класу, і санясі не дозволено брати від них милостиню чи їжу. Однак шиї Чатання Магапрабу їв обід, який приготував Санорія Брамана з тої простої причини, що він належав до громади послідовників Мадавендрипурі. Шила Мадавендрапурі був духовний вчитель Ішварипурі, а той був духовний вчитель ширі Чатані Магапрабу. Отже, на духовному рівні виникають духовні стосунки, що не залежать від високого чи низького матеріального становища. 180 Хоча браман належав до громади Санорія, Шілема Мадевендрапурі, побачив, що він поводиться як вайшнав, і тому прийняв його в учні. І їжу, яку той готував, Мадевендрапурі також приймав. Отож, Шічитанні Магапрабу охоче попрохав брамана пригостити його своєю їжею – з природного смирення Браман сказав таке «Для мене пригощати тебе велике щастя. Ти верховний Господь, і твоє становище трансцендентне, тому для тебе не існує жодних обмежень. Нерозумні люди ганитимуть тебе, і я не зможу терпіти слова цих негідників». Пояснення Шіла Бактясідан та Сарасфаті Такор зазначає, що хоча браман не належав до громади вищого рівня, він перебував на рівні чистого відданого служіння і тому безстрашно засудив так званих кастових браманів. Є люди, які виступають проти того, що ши читання Магапрабу приймає вайшнавів з нижчих каст. Такі люди не вважають Магапрасад трансцендентним і тому їх названо мурками, позбавленими розуму, та душтами, негідними чистий відений, здатний кинути виклик таким людям з вищих прошарків, і його сміливі твердження не слід вважати проявом пихи чи гордості. Радше це слід визнати за чесність. Такий відений не любить влещувати браманам, що належать до високого класу, але проте не є вайшнавами. 184 Ши Чатаням Махапрабу відповів «Веди, пурани і великі мудреці не завжди доходять між собою згоди». Через це існують різні релігійні засади. Пояснення Поки люди не прийшли до абсолютної істини, єдності бути не може. Насав рішір ясся матам набін нам Сказано, що вченого чи мудреця не визнають за великого, якщо він не розходиться в поглядах із іншими вченими чи мудрецями. На матеріальному рівні не може бути згоди, тому виникають різні релігійні системи. Але абсолютна істина одна, і коли люди втверджені в абсолютній істині, між ними немає розходжень. Ті, хто перебувають на цьому абсолютному рівні, поклоняються верховному боговій особі. Як сказано у Багавадгіті 18.55, на абсолютному рівні божество одне, і метод поклоніння також один – цей метод бхакти. У світі існує багато різних релігій, і причина цьому одна – не всі ці релігії провадять своїх адептів до абсолютного рівня віданого служіння. Як підтверджує Бхагавадгіта 1866, слово «екам» означає «один», «крішна». На цьому рівні немає різних релігійних систем. Згідно з Шимадбагаватам 1.1.2, Дхарма Проджіта Кайта утра. на матеріальному рівні між релігійними системами існують відмінності. Шимадбагаватам починає з того, що називає їх Дхарма Кайтава – облудні релігії. Жодна з цих релігій не є справжньою. Справжня релігійна система та, яка дає змогу полюбити верховного Бога особу. Шимат Шимадбагаватам 1.2.6 сказано так. Савайпум самбаруд гармау ято бактіра докшаджи -то -та -я -да Діяльністю, Дгармою, найвищого рівня для всього людства є діяльність, яка здатна привести людину до любовного відданого служіння трансцендентному Господові. Це віддане служіння має бути безкорисливе і неперервне, і тоді воно цілковито задовольнить душу. На цьому рівні не існує нічого іншого, крім відданого служіння Господові. Коли людина не має сторонніх мотивів, вона неодмінно досягає цілісності та злагоди. Люди мають різні тіла та склад розуму, і тому потрібні різні релігії. Але на духовному рівні тілесних чи розумових відмінностей не існує. Отже, на абсолютному рівні релігія одна. 185. Дармастапанхейту Садор є вагар, пуринго дармасар. Поведінка відданого встановлює, в чому полягає істинне призначення релігійних заповідей. Поведінка Мадавендри Пурі Госвамі – це суть релігійних заповідей. Пояснення. Шіла Серед Сарасатітакур супроводжує це місце наступним коментарем. Саду або праведну людину іменують Магаджан чи Магатма. У Багаватгіті 9.13 Господь Кришна описує Магатму так.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 Світські люди висувають щодо цього також різні погляди. Для зумовленої душі, що всі сили скеровують на задоволення чуттів, Магаджан – це той, хто дає їй більше чуттєвих насолод. Чим більше він дає чуттєвих насолод, тим більший він Магаджан. Наприклад, бізнесмен може вважати за Магаджана якогось банкіра. Кармі, що прагнуть матеріальних насолод, можуть визнати за Магаджана таких філософів, як Джайміні. Є багато йогів, що намагаються приборкати чуття, і для них Магаджан Патанджалі Ріші. Для Г'яні Магаджани – це атеїстичний Капіла, Васішта, Дурваса, Дататрея та інші філософи-імперсоналісти. Демони визнають за Магаджан Хіраннякшу, Хіраннякашіпу, Равану, сина Равани Мегганаду, Джарасанду та інших. Матеріалістичні антропологи, що теоретизують про еволюцію тіла, вважають за Магаджана таких осіб, як Дарвін. Вчені, введені в оману зовнішньою енергією Крішни, не мають з Верховним Богом особою ніякого зв'язку. Але дехто вважає їх за Магаджан. Так само за Магаджан іноді визнають інших філософів, істориків, письменників, ораторів, суспільних та політичних лідерів. Таких Магаджан поважає певний розряд людей, описаний у Шимадбагватам 2.3.19. «Славі двара гоштракари, санксу паруша пашу, найадкара пато потопито, джату намагада граджа». Люди, подібні до собак, свиней, верблюдів та віслюків, здіймають хвалу тим, хто ніколи не слухав про трансцендентні ігри Господа Срі Кришни, визволителя від нещасть. Отже, на матеріальному рівні тварини поклоняються твариноподібним лідерам. Буває, що лікарі, психологи чи суспільні діячі намагаються поменшити тілесні страждання, гори та страх інших людей, але не мають знання про духовну природу істоти і не мають зв'язку з Богом. А проте введені в оману люди вважають їх за магаджан. Дехто приймає за провідника чи духовного вчителя представника офіційного священства, просто корячись заведеним звичаєм матеріального життя і дурячи самого себе. Такі офіційні священники їх просто ошукують. Іноді люди визнають за Магаджан тих, кого Шіла Вріндаван Дас Такор назвав Дангавіпрами – браманими самозванцями. Такі самозванці намагаються наслідувати Шіла Гаріда Сатакора і заздрять йому у справжньому Магаджані. Вони докладають великих зусиль, штучно рекламуючи себе як великих відених господа, чи як містиків-гіпнотизерів, обізнаних на чаклунстві, гіпнозі та чудотворстві. Деякі люди вважають за махаджан таких демонів, як Путана, Тріноварта, Ваца, Бака, Агасора, Денука, Калія та Праламба. Дехто схиляється перед імітаторами та противниками Верховного Бога особи, як це Паундракою, Шінгалава Судевою, духовним вчителем демонів Шукрачарією, чи атеїстами, як це Чарвакою, Церемвеною, Сугатою та Архатом. Ті, хто вважає за магажан таких імітаторів, не вірять у шитання Магапрабу як Верховного Бога особу. Вони скоріше ладні схилитися перед атеїстичними дурисвітами, що видають себе за втілення Бога, і ошукують нетямущих людей матеріального світу своїм словоблуддям. Отак, за магажан визнають усіляких неїдників. Людей із земними мотивами помилково називають магаджанами тільки ті, хто далекий від, від відданого служіння. Єдиний мотив, який скеровує поведінку Махаджани, це Кришна-бакті, віддане служіння Господеві. Іноді Махаджанами вважають корисних трудівників, відірваних від життя філософів, невідомих йогів-містиків та людей ласих на матеріальні розкоші, жінок та гроші. Але Шрімад-Бгаґавад-гіта 6.3.25 щодо таких несправжніх Махаджан каже так: <праїна> -дя -рі -дя -рі -кар Кармі корисливих трудівників, вважають за нерозумні люди, які не знають ваги відданого служіння. Світський інтелект і спекулятивні методи пізнання таких нетямощих людей підпорядковані трьом гунам матеріальної природи. Тому вони не можуть зрозуміти безкорисливого відданого служіння. Їх приваблює матеріальна діяльність, і вони стають поклонниками матеріальної природи. Їх називають корисливими трудівниками. Вони заплутуються в матеріальній діяльності, навіть якщо маскують її під духовно. У Багавадгіті таких людей названо «ведавадарата» – уявними послідовниками вед. Вони не розуміють істинної мети вед, але вважають себе за авторитетів з ведичної науки. Обізнані у ведичній науці люди повинні знати, що Крішна – це верховний богособа. Видається, Сарвайр Амей Вавиддя, Багавад Гіта 15.15. У матеріальному світі хтось заживає слави як Кармавара – успішний, корисливий трудівник. Хтось досягає успіху в виконанні релігійних обов'язків. Хтось стає героєм розумових дебатів – Д'яна Віра. А хтось набуває великої слави як зреченик. У будь-якому разі думка Шимад Багватам – 23, 56, що до цього така навірагая каопатена тірата падасе джіван апімрітогіса якщо робота людини не має на меті розвитку релігійності, якщо релігійні відправи людини не розвивають у ній зреченості, і якщо зреченість людини не веде її довіданого служіння верховному Богові особі, таку людину, дарма що вона дихає, слід вважати за мерця. З цього випливає, що будь-яка праведна діяльність, корислива праця, релігійна діяльність і зреченість повинні в кінцевому підсумку вести довіданого служіння. Служіння може бути різне. Можна служити країні, людям, суспільству, ладові варнашам от хворим, бідним, багатим, жінкам, півбогам тощо. Усе це служіння підходить під визначення задоволення чуттів або спроб насолоджуватись у матеріальному світі. Дуже шкода, що людей то чи іншою мірою приваблює така матеріальна діяльність, і що лідерів у такій діяльності вважають за магаджан – великих світочів. Насправді вони лише напускають ману. Однак звичайна людина зовсім не усвідомлює, що її зводять на манівці. Вводять у ману. Нарутамда Стакур каже, «Саду састрагурувак'я корія текоріяйкя» Треба керуватись словами саду, шастр і гуру. Садо – це великі особи, як оце ще й читання Магапрабу, Шастри – це вказівки явлених писань, а Гуру – духовний вчитель – це той, хто своєю поведінкою засвідчує вказівки писань. Щоб належно прогресувати, треба керуватись цими трьома джерелами знання. Це і є є Єнагата Сапанта. Той, кого покриває ілюзія, не може зрозуміти істинного шляху. Тому ще читання Магапрабу каже – Дхарма стапана гейту садур вівагар. Поведінка відданого – це мірило всіх норм поведінки. Шічитання Магапрабу сам жив за принципами відданості і вчив усіх жити так само. Пурі го сей Магапрабу сам діяв за прикладом Мадавендери Пурі і радив іншим діяти за цими засадами. На жаль, з незапам'ятних часів люди сильно прив'язані до матеріального тіла.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 а не для того, щоб зустрітися там з людьми трансцендентної мудрості, слід вбажати нічим не ліпшою завістюка чи корову. Багватам 10.84.13 Люди, які керуються логікою гаддаліка-правага і йдуть слідом за псевдомагаджанами, губляться в хвилях маї. Тому Бхактівенот також застерігає. Не віддайся хвилям Майі, просто віддайся лотосовим стопам Крішни, і всім нещастям настане край. Люди, які думають тільки про суспільні звичаї та норми, забувають шлях, що його накреслили махаджани. Таким чином вони чинять образи стопам махаджан. Іноді вони кажуть, що махаджани надто консервативні, а іноді вигадують своїх власних махаджан. Тим самим вони зневажають засади системи парамбари. Це приносить усім багато лиха. Якщо людина не йде стопами справжніх махаджан, її плани досягнути щастя зазнають поразки. Це докладно пояснено далі в Мадгялілі, глава 25, вірші 55, 56 і 58. Там сказано. <ithan sous titi> Люди такі злощасні, що не погоджуються з настановами Верховного Бога особи. Замість того вони бажають знаходити опору у словах так званих махаджан чи авторитетів. Чай, Даршан, Гойте, Неможливо знайти істину, ідучи за умоглядними філософами. Треба йти стопами Махаджан, що належать до учнівської послідовності. Тоді наші зусилля увінчає успіх. Срикришна чайтан Нєвані Амрітерадгар. Все, що сказав читання Магапрабу, це безперервний потік нектару. Кожен, хто визнає слова шей читання Магапрабу як реальність, може зрозуміти суть абсолютної істини. Неможливо визначити абсолютну істину за допомогою філософії Санкі чи системи Йоги Патанджелі, бо ні послідовники Санкі, ні Йоги, послідовники Патанджелі, не визнають Господа Вішну як Верховного Богоособу на Таві Дух, Сварта, гатім і Вішнум. Прагнення таких людей ніколи не знаходять вдоволення. І тому вони приваблюються до зовнішньої енергії. Навіть якщо омоглядних мислителів славить як великих авторитетів весь світ – Насправді вони ніякі не авторитети. Такі лідери самі є консерватори і їм сильно бракує широти думки. Однак, коли ми проповідуємо цю філософію, люди вважають вайшнавів великими сектантами. Філома був істинним гаджан, але введені в оману люди не можуть відрізнити істини від оманного. Однак, якщо людина пробуджує в собі свідомість Крішни, вона може зрозуміти істинний шлях релігії, яким його накреслили Господь і його чисті віддані. Шрі Мадавендра був істинний магаджан, тому що він належно розумів абсолютно істину і все життя поводився як чистий відданий. Шрі Читання Магапрабу схвалив шлях Шрі Мадавендри Тому хоча з матеріального погляду Санорія Браман перебував на нижчому рівні, Шрі Читання Магапрабу вважав, що він перебуває на найвищому рівні духовного розуміння. Шимат Багава там 6.3.20 проголошує, що є 12 махаджан. Брама, Нарада, Шамбу, Четверкумар, Капіла, Ману, Праглад, Джанака, Бішма, Балі, Шукадев і Ямарадж. Щоб визначити махаджан у нашій гаудія ми повинні йти стопами Шичатані Махапрабу та його представників. Його найближчий представник Шрі Сварупада Мадар Госвами. Далі йдуть 6 Госвами. Шрі Рупа, Шрі Санадана, Батта Рагуната, Ші Гопала Батта і Даса Рагуната. Найвідоміший коментатор Шимадбагаватам Шидар Свамі, що був послідовником Вішно Свамі, також Магаджан. Так само були Магаджанами Чандідас, Дас, і Джаядев. Той, хто намагається імітувати Магаджан, щоб стати підробним духовним вчителем, безперечно аж ніяк не йде слідами Магаджан. Іноді люди не можуть зрозуміти, як Магаджан іде слідами інших Магаджан і, роблячи образи, падають з рівня відомого служіння. 186. Послівний переклад. Таркага. Сухі логічні докази. а Не невизначено твердо. Срутая. Веди, вібгіннага, містять різні розділи, на, не, асау, той, рішігі, великий мудрець, яся, кого, матам, думка, на, не, біннам, окрема, дгармася, релігійних засад, татвам, істина, нігітам, схована, гугаям, в серці самосвідомої особи, магаджанага, самосвідомі попередники, єна, яким шляхом, гата, діяли, сага, це, пантага, чистий, вільний, відскверний шлях.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 Тому шастри підтверджують, що треба стати на той шлях розвитку, на який вказують Магаджани. Це вірш, який промовив Юдиш Тир Магарадж у Магабараті Вана Парва, 313-117. Після цієї розмови Браман, нагодувавши читання Магаправу, обідом. Незабаром побачити Господа стали приходити всі жителі Матхури. Люди приходили сотнями тисяч, їй було годі порахувати. Тому читання Магапрабу, щоб з ними зустрітися, вийшов з будинку. Коли зійшлося багато людей, читання Магапрабу здійняв руки і голосно гукнув Гарібол! Люди відгукнулись і впали в екстаз. Немов божевільні, вони стали танцювати і вигукувати трансцендентний звук гарій. Звечитання Магапрабу омився на 24 гатах уздовж берегів ямуни, і Браман показав йому всі святі місця. Пояснення. 24 гата – Місце для умовиння. На Ямуні – це 1. Авімукта 2. Адируда, 3. Гухья тирта, 4. Праяк тирта, 5. Канакала тирта, 6. Тиндука, 7. Сурья тирта, 8. Ватасвами, 9. Друва гат, 10. Ріші тирта, 11. Мокша тирта, 12. Бода тирта, 13. Гокарна, 14. Кришна ганга, 15. Вайкунта, 16. Асикунда, 17. Чатухса мудрика купа, 18 акрура тирта 19 якя кавіпрастан 20 кубджа купа 21 ранга стала 22 манча стала 23 мала юда стана і 24 дасасомеда вір 191 своям бу вишрам диргавішна бутесвара махавідья гокарна ліде читання Магапрабу відвідав усі святі місця на березі Ямуни, включно із Своямбу, Вішрама Гатою, Дірга Вішну, Бутешварою, Магавідією та Гокарною. Шичатанні Магапрабу хотів відвідати різні ліси Вріндавана, і він пішов туди, взявши із собою Брамана. Шичатанні Магапрабу відвідав різні ліси – Мадуван, Талаван, Кумудаван, Багулаван та інші. Сюди, куди він приходив, він омивався, перебуваючи у великому любовному екстазі. Пояснення. Слово «вана» означає «ліс». «Врінда вана» – це назва лісу, в якому рясно росте шиматі «врінда деві» – «туласі деві». Насправді, це не зовсім такий ліс, який ми зазвичай називаємо лісом. Це терен густо вкритий зеленню. Таких ванів у «вріндавані» – 12. Деякі розкинулися на західному березі Ємуни, а деякі – на східному. На Східному березі ростуть Бадраван, Білован, Логаван, Бандіраван і Магаван. На Західному березі розміщені Мадуван, Талаван, Комудаван, Багулаван, Кам'яван, Кадіраван і Вріндаван. Це 12 лісів, які охоплює територія Вріндавана. 194. Коли ще читання Магапребу йшов Вріндаваном, скрізь паслися череди корів. Корови побачили його і, відразу обступивши, почали голосно мукати. Побачивши корів, що підійшли до нього, ший Чатані Магапрабу, завмер охоплений любовним екстазом, а корови з великою ніжністю почали облизувати його тіло. Опанувавши себе, ший Чатані Магапрабу почав пестити корів, і вони, неспроможні залишити його товариство, пішли за ним. Лише з великими труднощами пастухам вдалося втримати корів на місці. Потім Господь став співати, і на Його милозвучний голос посходились олені. Коли олені з оленицями побачили обличчя Господа, вони теж почали облизувати Його тіло. Без найменшого страху вони йшли поруч нього. Бджоли і птахи, як-от папуги та зузулі, почали голосно виспівувати п'яту ноту музичної гами, а павичі стали танцювати перед Господом. Побачивши ши, читанню Магапрабу, дерева таліани вріндавана прийшли у захват їхні галузки наступбурчились і вони почали сочити медові сльози екстазу. Гілки дерев, обтяжені плодами та квітами, падали до лотосових стійб Господа і наче друзі вітали його всілякими дарунками. Так усі рухомі і нерухомі істоти Вріндавана відчували, бачачи Господа, величезне щастя, наче ті друзі, що радіють, побачивши свого друга. Коли Господь бачив їхню любов, його також затоплювали Почуття екстатичної любові. Він почав гратися з ними, як граються друзі. Він охоче віддавав себе своїм друзям. Шичатанем Гапрабу почав обіймати кожне дерево і кожну лозину, а вони стали простягати свої плоди і квіти, мовби подумки пропонуючи їх. Тіло Господа охопило хвилювання, і проявились сльози, дрож та захват. Він голосно казав «Повторюйте ім'я Крішний, повторюйте ім'я Крішний». Усі рухомі і нерухомі створіння почали бреніти трансцендентним звуком Гари Кришна, наче відгукуючись на глибокий голос Шича Тані Магаправу. Господь став обнімати шиї оленів і плакати. Тіла оленів сповнювало щастя, а в їхніх очах з'являлись сльози. Коли поряд на гілці з'явились дві папуги, самець і самка, Господь побачив їх і захотів почути їхню мову. Обидві папуги злетіли на руку Господа і стали оспівувати трансцендентні якості Кришни – а Господь слухав їх. 210. Самдарям лалана mohana проспівав Уславлення Господа Крішни, Верховного Бога Особи дарує благо всім істотам Всесвіту. Його врода завойовує Гопівріндавана і перемагає їхнє терпіння. Його розваги вражають богиню щастя. А його фізична сила перетворює пагорб Говардан на іграшковий м'ячик. Його бездоганні якості незліченні і необмежені, а його дії тішать всіх. Господь Крішна приваблює всіх. Хай же наш Господь тримає весь Всесвіт у своїй опіці. Цей вірш можна знайти у говіндалі 13.29. Почувши від самця такий опис Господа Крішни, самиця почала декламувати вірші, що описували Шиматіра Дарані, 212. Шира Дикая, Прията, Сурупата... Сушіллата нартанага на чатури гунали сампатка витача раджате джаганмано могана читамо. Папуга самийця сказала. Ніжність Шиматі Радарані, її вишукана врода і люб'язна вдача, її майстерний танець і спів та її поетичні твори такі привабливі, що полонять розум Крішний, який приваблює розум усіх у світі. Цей вірш також можна знайти у Говіндалі-Ламряті 13.30. Тоді самець сказав, «Кришна зачаровує розум Копідона і став декламувати іншого вірша». Папуга-самець сказав, «Дорога Шарі, що Шрій Кришна носить флейту і зачаровує серця всіх жінок у Всесвіті». Найбільше він насолоджується вродливими гопі, і разом з тим завойовує Копідона. Слава йому! Цей вірш також можна знайти у Гувіндалівамріті 13.31. Тоді самиця стала жартувати з самця, і шичитання Магапробу, почувши її мову, поринув у дивовижний любовний екстаз. «Рада-санге-яда-бхаті-тада-мада-на-могана, могана анята віша мого пі мада на могі папуга самиця сказала. «Коли Господь Срі Кришна разом із Радарані, Він зачаровує Купідона. А інакше, коли Він один, Він сам, дарма що зачаровує весь світ, Підпадає під чар кохання». Це ще один вірш із Говінда Ліламрити, 13.32. Обидві папуги злетіли на гілку дерева, а Шича Таня з подивом став споглядати танець павичів. Коли Господь побачив сині шиї павичів, він одразу ж згадав про Крішну і в любовному екстазі впав на землю. Коли Браман побачив, що Шича Махапрабху Магапрабу знепритомнів, вони разом з Балабадрою Батачар'єю заходились коло Господа. Вони стали бризкати на тіло Господа водою, а потім взяли його накидку і стали омахувати його нею. Вони стали повторювати Господу на вухо святе ім'я Кришни Опритомнівши, Господь почав качатись по землі Коли Господь качався по землі, йому в тіло повпинались гострі шпичаки Взявши Господа на коліна Балабадра Баттачаря, почав його заспокоювати Розумши чи читання Магаправу був збурений екстатичною любов'ю до Кришни Він підхопився і гукнув «Співайте, співайте» і сам почав танцювати Корячись наказу Господа, Балабандра, Батачаря і Браман почали співати святе ім'я Крішни, а Господь, безперервно танцюючи, рушив уперед. Браман був надзвичайно вражений, побачивши ознаки екстатичної любові Шийчатані Магапрабу. Міркуючи про безпеку Господа, він був дуже стурбований. Розум Шийчатані Магапрабу був занурений в екстатичну любов і в Джаганатапурі, але коли він йшов до Вріндавана, його любов зросла у сто раз. Коли Господь прийшов до Матхури, його екстатична любов зросла у тисячу разів. Але коли він ходив лісами Вріндавани, вона зросла у сто тисяч разів. Хоч би дешече читання Магапробу перебував, самого імені Вріндавана було доволі, щоб розбудити в ньому любовний екстаз. А тепер, коли він ходив по самому Вріндаванському лісі, його розум був охоплений великим любовним екстазом в день і вночі. Він їв і омивався тільки за звичкою. Тут я описав любовний екстаз, що господь читання проявив в одному з місць, які він відвідав, обходячи 12 лісів Ріндавана. Описати все, що він відчував у всіх інших місцях, було б неможливо. Господь Ананта складає мільйони книг, докладно описуючи перетворення екстатичної любові, які проявляв читання Магапрабу в Ріндавані. Сам господь Ананта не може описати навіть дрібку цих розваг. Я лише даю загальне уявлення про напрямок розвитку подій. Весь світ затопила повідь, розваг, шиї та німага прибу. В кого скільки є сили, той стільки може плавати в водах цієї повені. 234 Шірупа Рагуната Паде Джарааш Чайтан Коге Кришна Дас. Молячись при лотосових стопах рупи та Шіра завжди прагнучи їхньої милості «Я Кришна Дас», Розповідаю шиче таня черітамріту, йдучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бактивіданти до Шиче таня Черітамрити, Мадьяли, 17 глави, що описує подорож Господа до Вріндавана.